キサーチャマナウメ、リジテンガポリニコミヤカルバイニ。ミミネイトワ、アナニアスエディガー。タクリバニ、ミヤカルバイニー、ケネティメス、アメモクウィシー、ビラホドメウメメ、アウマギアボンバ、カテカキバンダチャキャンバチョ、アメキテンゲネザ、カテカムコンドワマジ、カテカメノヤニャンダザジュザオスコーチ。 Ni maeisha mzuri, yana sima kweni aliponge anabibisi. Kilamtu anayatamani ilahakuna nijaribu yaji. Si kilamtu watakubaliana kuwa mtindo wa maeisha kujitenga yake kweni yana jumuisha kuwasamaki, yekukusanya kuni na kufunguoza kendeo bora zaidi. Haso hakuwa mtu ambaye ana umri wa miaka sabinane. Nyumba yake alioijenga kwa magogo Ikumbali wa sambili kutoka barabara ili ukaribu zaidi kunyukingu wa Ranochmo Huko Lodge Treg Inajulikana kama eneolapweke zaidi ya nasema Hakuna barabara hapa lakini walikuwa kishi hapa kabla kujenga buawa Huku wakiangalia makazi yake ya kiwa mlimane ya nasema Magofu yote ya kuchini kule Alama liobaki ni moja tu na ni yeye Mtengene zaji filam Lizzie McKenzie aliwasilia na Maria Kwanza na Keni miaka mitano liopita na kuthibitisha miaka miili liopita kwa anaoweza kumpiga picha Keni mbaye asiliake ni kutoka Debzisha iana simbria kariyakipindi na mnambariyo alianza kufanya kaza kwa namiaka kumina tano akidenga vitu vya zima moto lakini maisha yake yiribadilika ya lipofika umra miaka shirunasita. Halipo pigwa na kundila wa huni nye kate za usiku. Halipata matatizo katika ubongo na kupeteza fahamu kukipindi cha siku 23. Walisema nisingiweza kupona tena. Walisema sita ongea tena. Anasema keni. Walisema sita tembia tena lakini natembia sasa. Hapo ndipo nilipuamua kuamua kuishi maisha yangu bila kufuata masharucha yoyote bali yangu mwenyewe. Halisema keni. Keni halianza kusafiri na kavutiwa kukaporini. Huko Yukon, eneo la Kanada lililopo mpaka Walaska. Wa Halikuwa na jitafakari nini kitatokea kama atenda kuishi nyanda za juu. Na hicho ndicho lichofanya, haliweza kutembea maili ya 23 kabla kurudi nyumbani. Wakate lipoondoka wa zazi wake, walifariki na hali kuja kupata taarifa mpaka wakate lipo urudi nyumbani. Hili nichukua muda kuwa mimi sikitu tena. Halisema keni huku wakitembea kwa umbali mrefu nchini uingereza, Na halikuwa na rano chinyanda za juu za scottish wakate mbao, haliwafikiria wazazi wake na kuwanza kulia. Nilikuwa nalia huku ninatembea. Halisema Kenny, niliwaza eneo ambalo limetengwa zaidinchi ni mungereza. Kenny halisema kunye makala hiyo. Nilizunguka maineo katha ya ufukwe na eneo ambalo lilikuwa lijajengwa nyumbaya yote. Mamia na mamia ya maili ambayo hakuna kitu na kufanike kupata eneo hili lapori. Anajua Kenny, halipate eneo mbalo walikuwa nataka kukaa. Kenny nasema, huo ndiyo wakati ambao liyamua kuwacha kulia na kuwacha kutembea tena, halijenga nyumba ukibanda kwa kutumia magogo ingawa mwanzone ilijaribu kubuni kwa kutumia fimbo ndogo ndogo. Miongo mine, hameishi katika nyumba yake hiyo ya magogo wakiwa hana umeme, gesi wala magia bomba, na wala mawasiliano ya simu. kuni za kupikia, alikuwa kizifuwa taporini na kurudi katika makazi yaki alikuwa mbali, aliotesha mboga mboga na matunda mbayo ndiyo vilikuwa vyekula vyake viku. Kama unataka kuishi maisha ya huru jambo na lopasa kufanya ni kujifunza kufuwa samaki, alisema keni, siku kumi baada muungoza filamlizi kuondoka katika makazi ya keni mweze februari mwaka fumbiri na kuminatisa, Keni alikuwa mjitenga li rudisha nyumbani bada kupoza kutokana na Arthur za gukainje kunye barafu. Alitumia GPS ilikujua eneo alipo ambayo alikuwa mipewa siku zilizopita. Na ambayo ilituma majibu moja kwa moja kunye kituo kilichopo huko Austin, Texas. Alitota harifa kwa walinzo wapuani nchini wingereza na Ken alisafirisho kwa ndegi adiospitalia Fort William ambapo litumia wiki saba kupata na fuu. Wafanya kazi walifanya akila wawezalo kwa kikisha na Rudi kuishi kwa kujitegemea na madaktari walijaribu kumrudisha kunyustarabu ambao angekua na watu wa kumuangalia. Lakini Kenny ya litaka tuku Rudi kunyikibanda chake hata hivyo lipata maono marambili baada kuugua kiarusi na kupoteza kumbukumbu yaki na manisha Kenny ya milazimika kukubali msaada zaidi kuliko walivokuwa hapo awalii. Sika mkua eneo hilo amba ya natunza msito na kuishi Kenny. Hamikuwa akimlete chakula kila bada wiki katha. Amba achu wanalipa kutoka kwa pension yake. Siku hizi wamekua wakarimu sana kwa ngu, Kenny ilisema. Mwaka moja bada kuokulewa, Kenny iliondolewa tena bada kumia wakati jengola kila mbao lilipo mdundukea. Lakini ya lisema na hofia maisha yake ya badae. Hatuishi dunia ni milele, Kenny na ya、e. nasema. Nitabaki hapa hapa, hadi siku zangu za mwishu zifike. Nimekuwa na matukio mengi, lakini inaonekana ni minusurika yote. Nilazimika kugua tena wakati fulani, kitu kita tokea kwangu ambacho kita niondoa siku moja kama ilivu kwa kila mtu mwingine, lakini, nina matumaini initafika miaka miya moja na mbili. Chanzo cha makalahi ni BBC, miminaitua Ananias Edgar.